eta ongi etorri palmondo irratira guemen gaude astero bezala zuzenean stream.maritsusarea.eus 2.zortzimila barra palmondo irratia linkian eta zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue palmondohirratia.noblox.org linkian podcastak dituzue eskulagarri gogoratu gure saietan parte hartzeko jarri gurekin harremanetan palmondohirratia abildua riseup.neten edo gure instagramen tatu irrekontuetan palmondohirratia Gaurkoan zuek proposatutako kantak jarriko dizkizuegu eta erronka berria osasunaren autogestioaren inguruko elkarrezketa asamblea de majas eta barezango ditugu. Beraz, guazen astera! Zule, zakit gogoratuko seaten, baina zortzikoteak erronka bat botazigun, gonbidapen bat. Biar zortietan Xaluen ostean denak balkoietan leihoetara azart, e, azartzeko gonbidapena egin ziguten. Etan 10 atzamar kanta kantatu eta dantzatzeko. Beraz badakizue, bihar zortietan Xaluen ostean animatuk Berro gehi ordu baietz izan zen lena Aietz berro gehi ordu erri zurrena Berro gehi ordu errex irugarrena Euskaraz gozatzeko haibat aukagu Euskarago xatzeko batu garagu ba colores coherri ba que non sa dú ba que non sa dú urri en seiar bi urri bi urputa amargue jagó das ores sem matuta perro que Zerra eskuragai da egunero Bero, bero euskaraz orain orainta gero Festa haukorritzeko odukoada Milotzetik atera gugu plazara Tazkenik armairutik gehu ilten gara Yo and data Baten. Kaixo kaixo leia naiz eta gaurko programan nire gustko abesti batzuk jarriko ditut.ronologikoki hasiko gara:milarogeil urtera joango gara eta Bartzelonara hain zuzen ere. Bertako último resorte taldea entzun, entzungo dugu. Maketako abesti bat. Peligro sozial izena duena. Zabazkin nere, zabazkin sabes que al cielo toda la generación somos, somos el espíritu de plástico del mismo que le disfruta la gente todo el espíritu todo de plástico a tener canciones ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira Belika, bai, galdi nobia. Kaixo iaskor, hasoitu dugu erronkerantzun geiago. Bai, bai, bai, gaurkoan ere hasa dugu bertso bat, kasu honetan azkar eta ondo uxoakegan ez dizeneko pertsona batek bidali dugu eta honela dio. Tanpoko zuaitzak moreak dauzka. Prunustera sizera izena duantza, frutua gozoa du askorentzat tzatbazka, munduak horrelako gehiago barauzka. Eskerik asko zuri, eta hori tamalez esan nahi izugu asko izfrutatu dugula erronka horrekin, baina ya ja, amaiera eman diogula sasi bertxelarien erronka hori. Eta jarraian, azalduko izudugu emendik aurrerakoa. Meraz, gozatu! Bai, erronka berri bat prestatu dizuegu, oso espreña baina oso divertigarria eta larun batero e, streamingean programanzear pista eskutu bat egongo da. Adibidez, gaur pista berdina hiru aldiz jarriko dugu, urrengo batean beste pista bat hiru aldiz eta horrela bukatu arte eta guk esango dizuegu noiz bukatzen den. Eh, eta erronka bukatzean iriste zaigun lenerantzun zuzena idatzi le, el iristen saigun lenerantzun zuzena idazten duen pertsona izango da irabazle. Beraz, lan un bateko programetan Arreta Jarri. Urte bat beranduago, mila bat zerundela horita bat garren urtean, erresuma batuko baize eskuat taldeak, no cause for con Concern, <laughs> bueno, barkatu nere inglesa, albuna atera zuten. Bertako Last Rockers adestia jarriko dut. Stundin through the rocker, my head's in a spin I hear them fighting the war that no one can win I'm too young to die, too late to live As politicians do the thing no God can forgive eta orain osasunaren autogestioaren inguruko elkarrezketa egingo dugu guztu zenean. Adi! Bueno, eukitugu atalontan sendatzeko ukendutaz plastuak, eta baita ez gaixotzeko defentsak indartzeko helikadura batzuk ere. Eta gaurkoan, osasuna babeste perspektioba batetik lantzea gatoz. E, gehieno gutxitan itzein ego lantze deun gai bat, e, maigane jartzen saiatzea gatoz, bitan. Osasun mentala, burua eta gorputzan arteko ba baurikata esorekak, Antxitatia, bizi erritmo frenetikoak ezin asimilatia sortzen estresa, desorekak, korputzai e, entzutia ustez duten bizitza superproduktiboak, ek. korapilo emozionala gorputzetik lerzean bakarri galdiaraz ditu ultenak. E, eta, bueno, momentu hauetan kokatuz, ba, bizi erritmo txokeak, kalderaz betako etorkizunak, isolatzeak, edo itxitasunak eragin ezaketen agubioa ba, edo antxitatea edo. Eta gai zabala da, sakona eta delikatua. Eta ratxai osoa ez, igual biziosoko lanketa ikasketa eman dezakena. Baina, bueno, eta soluzio egikartzaetorri ezpagea ere, ba, bueno, maigainan jartzenko bai, eta eta bide batez, ba, gorputzakien konektazeko, entzuten ikasteko, eta baita, ba, baitare, ba, antxida deai aurreinalizateko, ba, igual, ba, klabe batzuk ematea ere, bai. Tardun emendak hau gaurkoa nukin bai asko gizautuko zue, beha, eta batzuk ere beha egin dantza ikasikozen duten, eta dantza beha ere, bada, gorputzakien indako... Artia ez, nola baite. Gorputza ez dautzea euskatzeuna, mugimendun bidez konektatzea gorputzakin, eta guruakin igualde bai, ez askatu ezakena, egor relajatu. Eta hor dut, ba, gorputza ez alde aldeortatzen egin izkio gaur, alderatxo batzukin. Bona, bueno, hazteko zemuzatzen, baiher? Gaiher, ondo? Ja, ondo, bai, ondo, haztemuzatetuek. ondo, bai, ondo, Ondo, ondo, da menche, larun batero bezela. Beneketa <risa> <Va, risa> hori, eh? hori hondubez, eh? gizas mo, non so gizas mo politeetena izatea dela, eta, bueno, iran dezala, eh? denboran, behar duna, iran dezala, behar duna, baina, hori oso gizas mo politeetala, eta hori hondubez. <risa> eskerik asko, eskerik asko, eta parte hartzea datik bai. Eta, ta, bueno, pixka delkarri zetan azteko, do burua eta gorputzan arteko horreka, ez? Eh? Zun nola eztestu ulertzala horreko rehenbien arteko harreman oi, zunola zun nola burua eta gorputzan arteko harreman oi? Bueno, bazuk esan bezala hori, badantza mundutin ator, badantzako irakasle, eta bueno, eh, azken aldi harreta nire daukat gehiodaukat, ba, jekatea ditzenetzen gozaten gorputz kontzientzi tekniketan, edo mugimendu autokonzientzia dantzan, da, ba, ez. Eta, bueno, nahi nintzen zait, gorputza bueno, modu integral batean uartu behar dugula, ez da, ez da la, modualdat geekuten, emozio bestetik eta gorpuziko basterri, baizik eta azken finean gorpuztua gauden izakiak ereala eta mm. bueno ba gure gorpuza ez da lasonik e, bat fisikoki eta eragina daukala bai pentsatzen duguna, bai sentitzen duguna eta dena gure gorpuz fisikoan e, islabatzen da da, ez ni gustet askotan faltaz jaigula ba gauza edo begira da holistik hori do integral hori eta. Osea, mm. oso teoria mailan dagoen gauza badala, baino gero Ez dakit, hain e, beste benetan, harreta e, hortan jartzen den, ez da? Bai, ordu, entzuten baki gu, horputza, askotan senale, horputzak ematitun senale horiek baki gu entzuten, ustezuz? Nei mitz ez zait, ez gaudela ez dituak hortarako. Dik ustezte, e, jendea askotan, ez dut, bai, bai, hindi horputzean ahota, horputza entzuten dut, baina gehiaginetan gorputzeko beste atalbatzukan gaudetan, eta gehiaginetan askotan buruan da. Eta eguzte zait, gorputzak buruak baina zer gehiago dakila, eta nire esperientian behintzat, ni, e, nire gorputzak nire buruak guainasko zer gehiago daki, eta irintzatik jakintasun gehiago da ola, ez, nire gorputzak nire buruan baino. Eta, bueno, bani guztete, arreta gorputzea eramatearekin, e, ba, nahikoa ditzatekela. Eta zena da? ba hori ez dugula denbora hartzen arretaan amateko gure gorputzera. Arreta dakago oso disperso bezala. Dugu estimulo pila bat kanpotik, eta orduan ebitz ez zait hori, ba, gure lan nahi zamarko lukela gure arreta gure gorputzera amatea, eta gure gorputzak une oro amateizkibu mezu pila bat, ez da. Eta mm. hori eta jakitea entzuten, destifratzen, duten eguten, da bueno, hor dago gure erronkan edo ustez. Eta <laughs> horra debidez, ba, ez da senjale amateizkibu gorputzak, ez da senjale eman ditazke ez? De... No la detectatu gorputzak emaite seinale horiek edo taqiten bueno, denentzako soluzio berdin ezan daitekeen, eh, bueno, de, bueno, nahi, ez ezaz, nire, dere, gober, baina bueno, ni ere bueno, naiz, zaidera bat esan, ni, asko bien dere sherint zitengo, eh, baina bueno, ni dizu gorputzak une hor emaiteulan mezuak, xa ezala, esanait, ba, ez da kasoria da matematika horia, sizukat atzea da bidiz, edo, o sea, ba, daola mm. nolabaiteko eh tagi, bai batzutan kanporak tratatzen dienak eta ezartzon igual ez dienak hain ikusberria kanporaka, ez? Baina, gordutzatu nere hmm. oro, ba bai ematik ditu seinale esberdinak, ba bai ba, ba, gauza fisiko agotikasita edo agian arnasketa azkar azkar batetik, ez? Sanaitete arnasketa azkartzen dugunean hori ere pa da guretzako sintoma bat. Jo. Hmm. Eta, margatzen igual, mm. supliagoak, eh? Eta ez nabarmenagoa dira, baina, bueno, unioroa izateik gula izateiten gorpuzetitza, zait, zaitzakik. <laughs> eta hor, bueno, esan duzun bezala, konektauta da duz burua eta gorputza, baina, oi, buruko azkenen batzutan e, ba, estresoiek, ansiade horiek, e, gestionatzez ditugun, entzutez ditugun emozio horiek, igual azkenen eman dezakete ere bai gorputza lertzea, ez nolabait eta horrek gaixotasuna sordezak ez, osea, baideorosasun mentala eta fisikoa batea engoliakela ulertuko zenuke. Ni gusteteko no, -kolapso, kolapso batea iritsi daitekeela, ez? Azkenean, eh bueno, gizartea beraken ematen gaitu horritan frenetiko adatara, abadiko 6 hartan bizidea, kapitalista honetan, ez? Eh, herrimo frenetiko hauetan eta bueno, nik gustet horralako kontzientzia maila bat esnatu berdala eta bueno, herrimoak baretu, entzun eta entzumenen jarriko nuke bueno, ba, arreta berezi bat, ez da, bina, horzatako gelditun barri da. Eta, yes. bueno, konfinamentua, izan da, geldinek potente bat, eta, gara, askotan ere bai, bueno, ba, horregote ba, erako zeitez da, egu, eragelako ditutak, ez? Mm. E, Guna erako zitzen, de, e, despistatu itera gauza askokin, asko ez da? Gauza asko zitugulako entzun, nahi, baita ere. Eta, arruan, bueno, ba, niguztetak e, konfinamentu hau, e, aukera bat ez ikusi erikusia eta gila, ba, normalien entzute ez ditugun gauzaiek entzuteko. Eta, eta bueno, ni bentzat hortan nabiru. <risa> nere gorkutzan harreta jartzen, eta nere gorkutzetik ikasten, eta nere gorkutzari entzuten, eta bueno, ba hortxe. Vale, ez dakit eh ondo aitukoan. A ber, a ber aguntatu mentzat. Eh esategenitan, ba ustetela nijuna izerian mentzat eta izena komentatzen eh ba konfinamendua izan daitekeela aukera bat. Ebaine gorputa gentuten hasteko eta denboa hartzeko eta bestela bizi eredu honek uste zigun denboa hori hartu eta entzuteko, ez? Baino, daudezu ah. otigen jo deula edo edo bestaldean man gaitula, eh? Ba, ez entzute horrek sortzen ezinegonean, antzia dea, ezin loin, eh, holako beste mm. oierta Ba, bueno, hoi norberak ikusi berdu, batzui alde batetik eh, amango gintu, beste batzui beste alde batetik, oztarako konzintzi maila bat eraukio, erda, ez da? Esan, aurreko batean, jo bako beste irakasamatekin ditzitzen nunda, ariksan teztian, bueno, benetan oso zorion sentitzen zala zitun erramienten gatik, ez da, bazekidako mazokak imaten ez, ba, kolapsoan eroria aurretik, Ba, jakintza bat jama zeu zeutelak, kalako, ez? Ba, ba, boni, ba, ba arreta, orkutzea eramate horretan, eee, bueno, ba, eee, mugimenduan jartze horretan, eee, bueno, ba, bera, txatezun oso pozitzeola horretik, ez? Bazekilako zein bertzun, nola baiteko, agobio, sentxazioetan sartze zanean, ez da? Beha, jogako irakasizanik, ba, txatezian ba hori ba, bai, eee, ba, arnasketak, eta bain mugimendua, eta hori bueno, praktikan jartzen zula, eta algun baret ez da. Sí. Eta, nirek dugu, ez da, baina hori askotan jendeak e, usten du, hori, ba, ba, kirola, tope, eiteakine, hori e, dala lasaituko gaituna ez da, eta hor gorkutzean gertatzen zaitu gaitare hori, ez, ba, sistema ez berdina dazkagu, dardun, albertetikana sistema simpatikoak, apara simpatikoak gana, ez, jogan lantzen dianak gaitare, Eta sistema simpatikoak eramaten gaituk kanpora, eh? Arreta guztiak kanpora, eh? Ba, hori arreta guztiak kanpora, eh? Eta gero beste sistema bat badago za, parasimpatiko daitez zaion uno gaitaren, eta horrek ematen gaitu barrualdea, lasaitasunea, bueno, beste beste vibrazio bat edara, Ez horuan, da? zer zaigu gizarte hontan, askotan gaudela simpatiko egik. <laughs> Baina, simpatiko egitzen zentzurik txarrenean esan nahiret, ba, oso sobreestimulatuak sobre aurrela, eta, eta pixka bat konektatu behar baita ere, agar simpatiko horrekin, pixka bat dual behar, lasaitu, arnazketa sakon batzuk egin, eta bueno, niguztete, bueno, pixka naka ikasi behar dara horiten baita ere, eta bestela txunamiak edamate gaitu, bizartearen txunamiak edamate aurreaka egin, egin, egin, egin, Eta ni ekintzailea naiz eta ekintza musuko daka, lentza ekintza beharrezkoa da da, baina baita ere de, ba dena ba beren urdin, ez da. Eta bueno, hose. Aizena, aizena komentatzen, e, nola konfinamentuan e, baukera dakaun, ez? E, entzuteko gorputzai, aber antziedadeak eh, eman dugun geio edo zure eh, yogako irakasle honek e, aipatuzula ba ze teknikara belditun bea antzitate hori baretzeko, ez? Eta Bai, zu badiz edo honei komentatu dizkizu teknika batzu mm -hmm. gozne izango dieak adibidez berrelajatzeko teknika hauek, ez? Mm -hmm. Ba, bueno, ni gustatzen gure bidai dagun zoragarri badala gure arnasketa, bai, eta gure arnasketak beti ematen dizkola informazio pira bat. Orduan, eh denog zer dan e, lasai arnasten dugunean da, eta denog badikugu baitaren puntu jakin batean arnasketa hori, ba, bizkortzen zaigunean, ez? Ba, ditugun emozioak Hora nik eh, arreta jarriko nuke gorpuzkizikoan eta gorpuzkizikoaren barruan jarriko nuke arreta arnasketan, eta bueno ba, arnasketan sakonak egin e, bueno, ba, artu zure txeko espazio bat non goxo eta basa ioteko aukera ea bat edatak azuntze, karo, bero den e, egoerak etxean ere desberdinan biazta eta bueno, ba, momentutxo batzuk hartu eta bueno, ba, arnasketan sakon batzuk egin eta nerezako oso garrantzitsua batik bat hori, arreta hori gorpuzera eramatea eta Eta bereziki arnasketara, ez da. Da bueno, hor dira jogan. eta bueno, ba badago ba, arnasketa bat, arnasketa abdominala daitezailona, da ba, ba, ba bueno, ba, sakona hartu, zuretikan hartu da sortibotaz, bai? Ba zaiguar ba, 4 denboraetan edo hor bueno, e, gero yogan erabiltzen dira denbora batzuetan arnasketarako, baina bueno, printzipioz ba eztamima ez sui nierisu sakonak egiterekin eta aliketan mantxoen botatzea erekin arnasa, bueno, horrek lagundu barko nizuke, edo diguke denoi, eta bueno, ba, egunean horlako 10 bat arnasketa datako ba bizairu saio itemaldi baditugu, ba, nik gustete lagungarria bidala. <risa> bai, walantzua zure <bantxasubarko> probatz. <risa> <risa> <risa> e, eta bueno, ba, bukatzeko edo eh ez ba, entzundu, E, buruko ze horiek ez, gorputza pasatzei anean, ze teknikain ba, gorputza lasaitzeko eta baino on, aipatu ez dure bai bizi eredua batekin lotua da ez? Nola guztezu, nolako da la gure bizi eredua bai militantiaan, bai, ez, e, ba lan, e, lan asalierea duak sortitun ze guztioetan, gure bizi eredua orokorren, e, ze gabezik uste izkiotzu gorputza entzun alizatea aldetik, ez? Zea laduko zen uge edo? Hombre, aldatu, xa ja sentitzen. Daudela undilla, bai. Bueno, ni ba, bueno, nerekas hiten uan eta dantzako irakaste izanik, ba bueno, ba, nire esperientziatik ikusten duana da, bueno, ba, git, gizarte bueno, kapitalista eta basati batean, ezta? Oso bueno, ba, oso eramaten gaitula Ba, Kompetitibidadera, haremate gaitula e, bueno, ba, azkartasun batetara eta ateratzen gaitula pixka bat gure, gure zentroetik edo, gure ardatzetik ez da. Eta, bueno, badao ba ere jogan ere komentatzen da, bost puntu daudela, eh? E, no. Osa zunarean bost puntu haipatzen dituzte askotan jogatko irakasalik eta eta duatetik ganda ba, e, jaki egokiak janari egokia, azatea, Libertakoa, hmm. gure baserritarrei erositakoa, ez? tokian dogikoa. Eh, arnasketa egokia, gointxe komentatu dugun arnasketa egokiarena. Gero ariketa fisiko egokia baita Eh, eh deskantxu hmm. egokia eta pentsamentu positiboa sartzen dute 5.1 da garrantzitsuak eta denetan garrantzitsuena pentsamentu positiboa da sartzen dute, ezta? Eh, oso ondo jan dezak ezu oso garbi, baina buruan pentsamentu negatiboak jaaldi marhasu, ba ez oso ondo jareak, da? Ha? Ariketa fisikoa askoin dezak ezu, baina ezaldi magizu ere ondo pentsatzen. Eh? Bueno, dure buruan pentsamentu positiborik eukitzen, ba bueno, horrek ere gai egizizola ba, mundu gordun denen arteko ba Orekas. oreka. Sí. bai, azken finean dena oreka, orekara eramate gaitu, ezta? Oreka, oreka hori lortu alizar dela, Ta bueno, hor da güira izan dezaketena horren inguruan eta bai, hitu zait gelditu imar degula. Gelditu imar degula ze bueno, ez dakigu ze pasako dan, eh? Hemenitan horrea pandemia ze ze karrikote du gerora. Nik gustetena da, bueno, ba gizarte ed honek momentu artean ezakitu oraingo honetan edo hemenitan urte bat ez da, baina bueno, nondibait gizarte ed honek eh korroti imardulan, ez da jaida la item, ez. ba ha. ba bueno, Ba, asibarto dugula, kontzintzi maia esnatzen, eta eta elkartasunean pentsatzen, komunidadean pentsatzen, ezain bezala karkan gure poltsikoetan, ez, eitzik eta gehiago, egia da, zati zatilat badagoela horretan, ez, edo zaiatzen gara goten horretan. <risa> baina, bueno, esan sí. bezala, gizarte eredu du batek ere gamaten gaitu, eta azarako, ba, kontzintzi maia eta errean, horrekin batera ez dut epo mm. Eta, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, pentsatutenak <risa> <risa> Ba, eskerrik asko bukatzeko ja, ba ez dakit gomendion baten ba naiko zenukeen e, ez dakizu ze gehiago ikusizun faltan, ez dizutenagaldetu o gurua juntaitena, beste koneksio faltan artean. <risa> <risa> <risa> ez ba, bueno, ba hori egune hor osatzen nahi zena, ez? Eh, ba Ba, entzumena, lando behar dugula eta ez beste imezte kanporaka, baizik eta barruraka, gure gortzera etorri, gure espazio propioak hartu eta, eta, bueno, pixkate hortan, hortan dago nuke ezta. Da. Eta, eta, hoxe, zer gailkan esateko, ezak jokurri zen oentxe. <gurrui> Oso, ondo, ba, mila, mila esker, gukin e, partartza datik eta pazientzia <gurrui> datik, da, <gurrui> eta... Ela, ela, ela, ela. Eta anaitzun arde, bai? Tomezatzen doen igonekin hori bena improvizak eta bako egun ere interesa baitare improvizak eta bantan dago da, bueno, improvizatu dugu, eta, bueno, bizitare improvizak eta... Bela, benta bai. Bela, naskatik. Baina Oik, Beba, nah, eskertu, <gurra> bueno, ba, eskerrik askozturi, gusio bat. Venga, hando segi, aio! Haur! <gurra> Emakumez osatutako taldea dugu orenguan. Girre eskul izena dute, eta erresuma batutik datuaz baita. Mila bat bigarren urtean, Screaming Blue Murder disko atera zuten, eta bertako, wild life abesti antzungo dugu. aurreko larun batean, Jon Lazari homenalditxoa bat egin genion, eta hona hemen bere erantzuna. Haze sorpresa jasodetena balmundi irratien. Kanta, eta baita ere, nire histori pixka bat. Oso poli izan da, gustatu zaitik aragarri, mil esker eta Hementik aurrera, bidaliko dizuet, tarteka, tarteka, kantaren bat, edo zeo zer. Bale, venga, mil eskerba, eta eh? musion dibana, talde osoari. Venga, agur! z galdu makako eginako gaurre egungo egorari buruzko zuta bitxoa, aurrera. guardiia ezpada ere lotan harrapatu gaitu eta denbora pareten kontra txokatu da etengabeko igande konstante batean harrapatuta notak gitarra baten soketan bezala bestaldera jodusoak bere begirada belurtzen gaituelako eta kuadroz bete ditugu paretak ispilurik ezkabitzeko. Agian, aurrak inenean bezala itxi ditugu begiak, inork ez ikusteko edo horrela haiek desagerduko direlakoan. Baina beldurrak ateak itxizkigu eta inertziak, jan. Almohadak handiagidira goeratzean eta metxek ies egin dute errealitatera. Bizi osoa usturak sortu nahian eta badatu zenean, iztarak hitxatxe zaizkigu borputzera. Eta hemen, rukulaztiak biltzen ari naizela, galdera bat atorkit burura. Zerrari otegara ereiten, Zer dugun, ondorengoek zer bilduko te duten. Askotan, maiz, maizegi, ereiten ari garen hori ezbaitu ikusten Eta bide bazterretan hasten dira asten, ustekabean ereindakoak, eta ereingabe utzitakoen utxuneak. Eta lehen hartu ez dugun denborak harrapatzen gaitu berriro. eta egunekin batera denbora ere eroriko esezpallitz bezala, jauzi dira horriak egutegietatik. Eta kafea isili dago oraindik, sua nork piztuko zain. Eta orain, parbatzuk botan eba dituzu, entzun asamblea de maharaz, abestia eta gero. Bueno, bueno, eta aurrera goaz, regresat futuroko patine galari hartu, eta bi mila eta bosgarren urtera goaz. Kanadako inepsi taldea dugu orengoan. City Weapons diskatik izena berdina duen abestia entzungo dugu. Intzuden Asamblea de Majara Cirracha Joa Entzu de Narizarete. Ondoren go minuteetan, izango dugun terkulia entzutera gonbiatzen zaiztugu. Egunero bezela, gure herritarren zalantza garbitzen saiatuko gera, ikuspundu guztia joratuz. Ongi etorri, Asamblea de Majara Egunon Arrasaldeon eta Gabon Gaur irratearen bestaldean urrutiko dausarekin Xabino Arana. Lehenik eta behin eskerrak emana dizki gure babesle ofizialari, Konfe Bask taldeari. Zuden diru iturria oso garrantzitsua da eta nire hondartzako etxea ordaizeko. Eskerbia Urkullu Jonchit, agurgarria. Goian pego. Gaur asamblea de Majarazen daya bizilagunak. Arazo aniz eta kexa ugari txu ditugu. Bilpillian omen daude lasarte horiako kalen agusiko lehen portaleko bizilagunak. Konfrontazio ugari, biluzketak, umekiko violentzia, droga arazoak eta hostin ugari. Zuekin asamblea demajara zen lehen bizuko ataridin ja. Gamer famatua omen da edo hori dio berak. Gurasoekin biziden bizilaguna. Aurrera atari arratxalde hor. Egunon bai, egunon. Horaintxe bertan esnatu naiz, e, nire... BCST le lampetogatik zuei kasu pizkarat egiteko eta berte ematen digun honek. Bueno, eh orduatak dira, baina tira, zuretzako egunon bada, egunon. Bueno, ho azken Brian bigarren pisosuko Martin Tin Kirolariarekin. Arratsaldeon Martin. Su! Arratsaldeon, mozaina, arratsaldeon. MT go de, Ja e, bihar, kalea jungaitezke Kirola egin eta zera, mendiragoran, biziletan, ja portala ja hausikusia dukazat, gora eta bera. Notiziko, notiziko, Kirola egiteko aukera ezta. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Netzako gobernuak osoen degindu da, e, hemen, zera, Kirolaari amorratua garen entzako, kalea eta hartzeko da, osondo, osondo, posit, bai. Osondo, ezker bila martin gurekin egotea gatikan. Guazen orain, hirugarren pixuko, Bixente Martinekin iru semea gurasoa hogeita bost, urte ezkonduta eta azkerengo informeek dioten bezala zertxo bait agresivoa Arratxaldeon Bixente Kaxo, Sabiro, kaxo eh, Ez daki non digan atera ez dira oso zorrotak eh? Ez dira oso ah, zorrotak ah, ah, ah, Bai, Mikelo, bai, bai Gora bai. txinguizu kaso Aito ah, Bai, Miquel oso politxada, oso politxada, bai. Bai, ikusten dezu, eskuindazinto batentzako ez dira momentu horrenak, baino. ari gara, aurrera. Momentu kogorrak eh, dudik pe, ez ziditukunak, eh, bai. Buatzen orain, eh, bosgarren pixuko Paskual kontrenazekin. Opa. Autonomo eta langile amorratua eta ozpilla den famaz ere daukana. Arrasaldeon, Pascual.! Haupa... Ratxaldeon. Bai, ba ez daki zergatik esaten dute ospina naizeni. Ni bakarrik langile amorratua naiz eta egunero lan egin bardet eta ez diarte gusten. Ez diarte uzten, be kontzentrazioa falta da katelako. Beti zorratzen eta ni esango nuke ez dira nire bizilagunak. Nere bizietzaiek baizik Mira, eh, mingain gaiztuak ez eh, egiten ditu uste deklarazio hauek, eta argituko alditutu mesen eztainet zure lana? Nire lana? Ba, hai ba, ni oso langarrantzituakak. Ni boli pikak egiten ditu. Interesgarria. Bai. Eta, bueno, bueno. E, ir, irrati ban nagola na eta... Umbizitate bizkate egin Aurrera, zurea da hitza, Pascual! Big, big, big, big de kristal. Big, big, big, mola mucho más. Izugarria, izugarria, kanta baita ere, izugarria. Mik dauzkat hemen bi big eta egia esateko ez du bat ere margotzen. Zugarrezko kaka lodia egiten duzu, Pasqual. Horri da, orri da. Bi, business, business da. Deitzen da Vai, business. Gai eh, dozura. Tira, eh, presentazioak alde batera utzita, sartuko dutugu lehen galdera. Aurrera, aurrera Skywalker pekarioa sarrezazu lehen galdera mezez. Ola mi amo. Tengo que hablar contigo. Apa gaixo opira asamblea majaras, ni euzu naiz. E, Zabonetarra, baina bueno, zabonetan bajo baten bizin nahi, eta, karo hemen lehiotik ikuste jendia baya, balkoian eguzki hartzen, pilatesiten, yoga, aerobik, biziketakin eta, ostia, aurreko koprobatun ere azalto noa eta panton numero 7, blanko nuklear eta, konio, ba, nik nahiko nuke eguzki pixka hartu baino aberribeian bat ebola baka zuen nola, baztaki balkoia gabea hon persona batek eguzki hartzeko moa, no. lagunduko aldea zuen Zira, ebentxe dauzkagu zabaletako Eusebioren hitz e, unkigarriak e, balkoi gabe arazo, lodia dauka Eusebiola. Aurrera Paskual, e, zurea da hitza Apa, Apa, ba ni ba, galdera ba, berdinakar. Ni bosgarren sola iruan biziten nahi, baina ez dakar ez dakar balkoirik eta itzua behatzen nahi naiz. Lantalan eta argiri gabe. Ni joutuben jarri Nio duen jartzen dute guzkia ikusteko, bakarrik. Hori da, nere aportazioa. <gülüyor> hemen txea entzundegu paskualen erantzuna eta oraingoa zen atari niniaren erantzunaren bila. Aurrera, atari. Bai, e, nik esango nuke eguzkia e, e, gain baloratu agola, porque hilangilo, pues, e, ez daukagu eguzkia hartzeko den Ni hemenago e, egunero, e, goizeko zortziak arte, E, Twitchen zuzenean bideojokutara jolasten eta oso gogorra da. 8 e, ordu hori pasatzea Sofanexerita, eh, bideojokutara jolasten, osea, nikereniko nuke guzki hartu baino ez, egon bernaiz. Eh, eh, Sofanexerita bideojokutara jolasten, sufritzen, eh, zuei entretenimendua emateko. Izugarria, eh, e, nik sarenet e, so... atzo kerketa lana egin duela eta Zure direktoa ikusi nuela. Eta esan ja nahi dizut, bakarrik ikusle bat zenuela. Eta ikusle hori, milintzen. Beraz, zure lana ez da oso produktiboa. Sufritzen, desateko. Benetazko, napat iatea. So hard, to... Zer diozu Martin, zerbait desateko? Sufritzen, sufritzen, sufritzen, kirola da, hoi da, sufritzea, da barroan dara baguna, ostia. Gora, Euskadi. Aurrera, bai. aurrera, bisete zurea daitza. Bai, Sabino, ez dene, nik, nik adoz nago, guztiz, atarirekin. Eguzkia zagerfikatu behar da, noiz benka, eta umea, katera, balbeire, eta zu barroan gedatu, agian. Bai, hori egiten duzu, zu. Hori egiten duzu zu egunero eta horregatik nik ezin lana ondo egin. Horregatik itzeko. Eh, lehen galdera erantzun dat, eh eratzuta te dugu honekin eta eh, Skywalker eh favorez sarrezazu bigarren galdera. Ola Apa bai. Asamblea de Majaraz, beida, potrotan jena kasoia, eh? Kanora gabeko batzuk zate, beti entzuteizu programan, ez alako gauza gehiago entzuteko ere eta desastre eusazate, benetan. En fin, hemen txai joan ere galdera, beida. E, Naiko nunke jakei noiz garaen kaleatea, ya, porque ni kontzertu ikustea jumnaet eta mendia eta jendak ibiltzeko eta noiz halko ga kaleatea, noiz bukatuko konfinamendua, eh? Venga, jo! Bueno, hemen txedauzkagu, e, gorrotoz e, beteriko hitzak e, edukazio falta ere abari da, baina jo tira, hemen derentzako dakagu tokia. Galdera polita egin du eta interesgarria. Aurrera martintin e, zurea da itza. Ba, bai, e, bueno, iku ze ja kalea teagenezak la, eta, dai, da baina da, da, kalea, ba, zea. Gure momentuan, goitzeko seietan, e, momentia igo, bizizietazte dibili, nintzirol pizkabate egin, ze esate ditutena, eskailera ja, tope ditu, ja. Ja, ja nekautan, eta hartatzen bai, jesan, berdin, nabi. Markatu, Martin, e, informe bat egin zaigu irratira, eta honek dio e, zona komunetan biluzik ibizu omentzara, egia, alda hori? Gezurra, zeinek esaten dut, zeinek, zeinek. Nik es dut, Martin, Orera, nik es atendet, zurea daitza. Hor ibilten zera gora ta bera bilutzi eskailetan. San Pedro, ka, San Pedroko kampaiak baino gehia kontzuta dituzureak. Ze sobra, dani zure zure kakan kiratza, eh, alde batgia bestea, eh. Kakan dituten ba, duzu bestia, bestia, osea, mareguana aratzen duna beste kiratza bat. Hau kiratza beteta eskailata soportatu beharra hitzauek nei kauen. Tartzulean katarteko gusaila te... ez aldalatza ba. Bai. Hori egina da. Adoniz bat nahi, eh? adonizan nahi ze. Adoniz edo pardoniz. <coughs> Eman gozuz aplasteko bat, ikusik oso. Bueno, berotzen, berotzen arizaik gu elkarrizketa. Bueno. Eta beste informe bat xartu <coughs> gure redakzioan. Dioena gure Bixenteek beste ume bat espero duela. Eta servizio sozialak gurekin harremantan farriera. Eta esaten dute ez zomenda... Oso aita ona, deklarazio gogorrak, gure Bixente, e, Bixente erantzuna meso edo? Etor daitezela ona serviziu sozialeitakoak. Etor daitezela. Ni, ni esango nuke hori egia dela. Ez da oso haita ona. Zergatik egiten jartzen ditu bere umeak, egunero, jartzen ditu, balkoian kartzela bat ba, baliz bezala. Eta ni ez zindez lana egin egarren, negarren. Eh, eta batzutan entzuten ditut perkak. Baskol xaregoizut den utzia bat por lo criminal. Keleña bat. Meses, meses, meses. Ni hemen nago, eh, gau guztia pasatzen dutela lanean. Eta eh, sort, goizeko 8etan, eh, pertsona eh langileak oheragoazen orduan, eh, jartzen jartzen dau, eh, marrazki marrazkibiziduna jartzen ezagite eh, jartzen eta ez digute duten lo egiten. eske meses. Eh, Meses, azertu bizitla egiten diazun kaldea, o sea, eske que ez da onargarria, ez da onargarria. Gogorra, gogorra da ez, gautxoriaren bizitza ez da atari. Gautxoria ez barkatu langilea, langilea. Rogadikto, baizik, zure esango nukenik. Dure, eh, dure bizitza laborala ikusteko izango da, bakarrik seioa omen dauka, eh? Ho, ho, ho, ho, ho. Eh, ni egun guztianago etxean landa lan. Denia zese sadegi. Ze langile eta eh, ze hostia. Ni ez dizut ikusi inioiz. Maiatagbatian manifan. Egia da hori, atari etzarela inioiz atera etzikana atari fauna. A nik le lengo gozat Atari ni, atari daite lait, osea ez ni tatari dikate zurtakoate. Zurtakoate agoniza tani. Ez orin zer. Hore interio Ez zintu, ez zintu Ez zintu bitzak bai, bai, bai, bai, bai, bai Aurera, aurera Aurera bitzak esan Sabino, imaginatuz dazu Zinden panorama Orain, galdera eh, hori Bukadur zaten pango dugu Eta beste, dei bat obet daukagu Azken orduko, dei daukagu Aurrera Skywalker Sar ezaz du dei Apa jabino, hacha león. Bea, txomi naiz. Koloren lengusua, ertzaina. Eh, programa huntako nagusia da bai. Eta nireitzearen arazoia gaur da bea dagoelako jodido ospitalean, bai dago izoratuta. Korona jota dago. Eta honen arazoia da nirekin bizi diren desgraciatu hauek, bale? Ni dakit koloren lana Dala oso orantzitsua, dago kalean pertsonak salbatzen, kontrola eramaten, kalaren kontrola. Eta horatik gandago hospitalean, ez? sakrifikatuta dago lako, erriaren gatikan. Eroi bat da, koldo. Eta nik hori dakit oso ondo nire ertzenian aizelako, bale? Onda zain, e, hartu, ez gain, esan dut ezagutzen dutzen oso ondo, oso ondo. Gaur egonbiatu dituzuen personaje desgraziatu hauek, nire bizilagunak direlako. E, ni Ninaiz Ertzaina izez aparte, eh, Coronel Naiz Ertzainan, horrez aparte Naiz presidente de la comunidad, ¿vale? Presidente de la comunidad. Eta dakit oso ondo zer latzen eta salduko izuet hau postura neutral batetikan. ¿Vale? Mira, de dago el Jonki viciado de los cojones, ¿eh? Hori dagola egun guztia Etzikan atea bai, vale, osondo. Zitikan atea bai, baño kehaten da. Kehatzen da, karo sortzenako goizoko 8 da noera, eta molestatzen diote, ai pobrezito. Ba, hau eztan kalitateatzen, lenore ez, eh. Confinañoño lenagore eztan kalitateatzen. En fin, gero kirolaria. Bai, es kirolai mar kirolai mar dago, denbora guztian eskailera gora eta eskailera berri jotzen da guardiara, da garajera, ez daki zer, beti ola eta txuleatzen. Eh, uste du beste baino gehiago dela kirolai eta Kontejiatzen du portal guztia. Geiro, el pesaito de los niños, eh? Ba, iruse mealabaitu me eta lagorrenan bian, joa. Ah, Ostia, ba, hainbeste mora txortan itenen berrean, zentratu beharko zaipizkabat eta ezzi beharko ditutuzuri omeak, kondo ez eh, e da, ezagatea inungo, dizziplinarik ome horiek. Beti ahidia, telebizta, telebizta, eta telebizta, edo garrasika, unegarres, o ez da, ez da, kizipasentan etxortan, baino, bah, asko, puto asko, fundamentu gutxi. Eta azkenik, e, langilea ez den duen adan edo. E, bolibik eiten ditu noi. Nik ezakit, baina nik usteo tiporak ez duela ezer eiten. Eh? Porque ahim beste bolibik, ahim beste bolibik, baina isi dago txan, ez du inongo zera eta ikten horrezago makinaik eta ezago ezer. Zin mas, e, nik argi didea temangoet. Eta ez da soluzio eta argi bide bat. Eh? Una instrukzion, eh? gorpuzten ez den duen bezala. Gauza jarraitza delin badu, eta ez balin elin badago inongo Alaga zuen jarreran aldetikan, bai? Argeratu dau, bai, vale. Ertzenak hartuko du edizioaren kontrola y vamos a entrar con todo. ¿Vale? Hortse jatzen da. Aio. Bueno, eh, hemen dauzkagu txomine hit benetan gogorrak, eh, koldo pure koldo. Nagusiaren lenguzua omen da, eh, besarka da bat eh, emanda hidiogu emendikan gure koldori, koronavirusak jota dago hospitalean, eta besarka bat asamblea da maharazpik. Eta bukatzeko gaurko programa, berrizarek gure babesle ofiziarari eskerra gemara iziogu konfebazki eta peraien amenez jarriko dugu konfebazken himnoa. Eskerrik asko eta izan utx. Con Concebask un Viva la fiesta Con la Concebasketa ahora tiroa Con Concebask entonces paranoias adela Azkenik, etxe aldera torriaz, 2000 abenduan, optika talde zarautarrak babes azala izeneko diska aterazuten. Iruneska eta mutil batez osatutako taldea da. Bertatik, tradizio zikine izeneko abestian zungo dugu. Aurrera! Bueno, espero dut Harritako abestiak gustatu izana eta beste bat arte. Gora Palmondo Irratia. Bueno, amaierara iritsigea, gogorara zine dizuet, hemen txizango gala stream.omaritzusarea.eus 2.zortzimila barra aukerra palmonderratia linkian, aste azkenetan arratsaldeko zortzitan eta larun batetan eguerdiko amabitan. Eta gogoratu, gure blogean podcastak dituzuela eskura garri, entzuteko aukerarik ez baduzue izan palmonderratia.noblox.org linkean Eta telegrameko lasartesaretzen kanalean baitare. Eskerrik asko maritxu sarei eta parte hartu ezuen guztioi eta no eskientzule guztiei beti bezala, mi esker. Eta badakizu, astean bitan, tente belarriak, martxan dagotazure irratia, palmondo irratia, mi esker, agur!